Benvinguts un dimecres més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries. El Ningú no és perfecte preparat, com sempre, amb el seu equip disposat a explicar-vos el bo i millor i les novetats que hi ha doncs, aquesta setmana i que en són moltes, moltes, moltes. Anem directament, si de cas, una mica sumari, presentant a l'equip del programa. A banda de les novetats d'aquesta setmana, parlarem, per exemple, d'Expiació, que s'estrena, doncs, a... Eh... Re... Mm... Divendres, divendres, on, on hi han les estrenes cinematogràfiques que les repasarem totes i també tindrem avui una especial incidència a la cancel·lació de la cerimònia dels globus d'or que suposo que serà un dels temes en què ens parlarà la Marta a les seves xafarderies de Hollywood Marta Sanz, bona nit, què tal? Bé, bé, bé Avui hem de dir co-controls co no? co co-producció -co entre en Gessin Casamont i la Marta Som un tàndem, ja Som sí, sí. un tàndem, Molt és bé, com una bici Mm -hmm. Elles són coses jo d'altres. Bueno, però dona un mateix ritme, és aquell lloc que passa al tàndem que un cap, allò que allò fa molt d'esforç i l'altre es deixa portar, no? clar, aquí Jo crec que quan eh, vingui la pujada seré jo qui comenci a deixar de pedalar. Molt bé. No, eh, avui parlo de Porto dels Globus d'Or que no seran. Mm -hmm. I altres coses, eh? Ja ho imagino. Meço coses que no pas mm -hmm. Globus d'Or. Molt bé. Doncs estarem atents a tot això la el notició. Sí, no, el noti això tens una secció Marta estem fent un sumari, no que l'explicarò tot. Bé, tindrem més coses, parlarem de, de sèries que aquesta setmana s'estan en temporades de House, Anatomia de Grey, de Closer, Shark... Buf, moltes coses, això en parlarem després. Jacin Casamont, què tal? Bona nit. Tindrem notícies calentes també. Uh, tindrem notícies calentes, que no pot faltar cap setmana. Uh -huh. I, bé, notícies calentes... Cada matí no tinc davant, o sigui, avui és Missió Impossible... Però, però recordes, no?, les has fetes. Eh? Sí, sí, a veure, fetes estan no sé on, però fetes estan <laughs> i espero que, que sortin. Molt bé, uh, ara, bon matí, què tal? Hola, molt bé Una setmana amb molta polèmica en el món del còmic Una setmana amb molta polèmica pel final de One More Day Que aquí eh, no, no podem comentar Perquè som molt anti-spoilers en aquest no, programa Jo crec que en aquest cas eh... Tu sé que ets molt fan dels spoilers Jo sí, jo els llegeixo tots Per això Total, Alguna ja estic... cosa podem comentar? Sí, sí o menys opinar? Almenys opinar Opinarem negativament, eh? Això sí que podem fer-ho I he començat a veure una sèrie nova per als 40 minuts Que m'agradaria comentar, també Quina sèrie? Bé, Nova Nova és bella, però jo l'estic descobrint ara És la sèrie Scrups Ah, molt bé, sí, sí que és una mica vella sí. És una mica bella perquè ara em penso que ja deu anar per la cinquena temporada O més, eh? No o sé. més, imagina't sí, sí. tu Bé, des d'aquí la recomanarem Molt bé, doncs eh, això ho parlarem en la secció dels 40 minuts i abans de recordar els concursos, tenim el concurs a eh, Panini, que sortejem el dia 23 de gener, un lot de còmics gentilesa de Panini, que podeu con concursar de dues maneres, o a través del nostre, del nostre correu electrònic, contestant la pregunta que tenim a la nostra pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes o, doncs, directament, un cop consultat, escriviu al nostre correu electrònic, ningunoes arrobahotmail.com. Però si és massa feina això, ens podeu trucar ara mateix, i sense contestar pregunta ni res, us agafem les dades i us apuntem per aquest sorteig de lot de Panini del 23 de gener. Un lot ben de els amics de Panini Comics. I, per altra banda, tenim el concurs dels cinemas Oscar. Eh, regalem dues entrades per a dues persones per anar gratis al Cines Oscar i veure doncs, qualsevol de les pel·lícules que hi ha en cartell ara mateix. Unes entrades que us enviem a casa, a igual doncs, que el lot que no cal que el veníeu a buscar, que també us l'enviem a casa el telèfon, important això sí el 972-23-73-99 972-23-73-99 i presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, a l'Ignès i el que farem ara serà anar directament al cinema Estrenes, tertúlia a la gran Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla La primera de les estrenes d'aquesta setmana és Expiación, més allà de la passió, una pel·lícula de Joe Wright en James McCawboy. Recordem avís aquest actor a la, la pel·lícula aquella del Forrest Whitaker, que estava molt i molt bé l'últim rei d'Escòcia es deia i també tenim en aquesta pel·lícula qui era Knightley i Vanessa Redgrave dos actrius britàniques, una molt joveneta l'altra ja bastant veterana en aquesta pel·lícula que ha estat nominada set globus d'or entre els més destacats la millor pel·lícula actor, actriu i director eh? per tant no és allò que tingui set nominacions a... Uh, bé, uh, uh, el peixet no, no, aquí ve amb, amb el carro gros eh, aquestes nominacions Expiación más allá de la passión és la típica producció britànica molts números de triomfar en els Oscar. està basada en una novel·la escrita per Joe Wright i publicada l'any 2001 l'acció succeeix a Anglaterra l'any 1935 Cecilia Talis pertany a una dinerada família que comença una relació amb Robbie Turner, el jardiner de la família Briony, la germana petita de Cecília, descompteix pres la relació i acusarà a Robbie de cometre un crim que no ha comès. Això el que farà serà destruir la relació entre els dos enamorats, Cecília i Robbie. Passaran els anys i l'acció ens traslladarà ja llavors a la Segona Guerra Mundial. I deixarem aquí la sinopsi perquè l'espectador descobreixi per ell mateix el desenvolupament d'aquesta tràgica història d'amor. Molts ja la qualifiquen com una de les pel·lícules de l'any. Nosaltres el que farem serà per començar a escoltar el seu tràiler. Hay que ponerle causa La següent de les estrenes és Aliens versus Predator 2 pel·lícula de Colin i Greg Strause, són els germans Strause, amb John Ortiz, Steven Pasqual i John Louis, una pel·lícula que els actors no crec que siguin gaire importants, Gràcies a l'èxit comercial alien versus Predator, ens arriba la seva inevitable segona part. La pel·lícula ha estat classificada als Estats Units no apte per a menors de 17 anys, així que tenim garantides grans dosis d'hemoglobina, cosa que no passava doncs amb la primera pel·lícula. L'acció comença on acabava la primera part en la nau dels aliens, eh, on neix el primer híbrid entre Predator i Alien que va ser concebut a la primera pel·lícula el seu nom amb un prodigio d'originalitat és Pretalien Bé, la nau dels aliens pateix un accident enmig del desert de Colorado i els alienígenes causaran mort per allà on passin. Els Predator enviaran a la Terra el Predator Scarface perquè mati a tots els aliens i híbrids que quedin a la Terra. Recordem que la idea d'unir les dues sagues va sorgir de la sèrie de còmics i de videojocs de gran èxit. En aquesta entrega en de que el Predator s'assembla més el de la pel·lícula de John McTiernan, mentre que els aliens han agafat el look que els va donar James Cameron, una mica ha volgut doncs, popularitzar o fer un look més popular al eh, que tenia la gent eh, de les anteriors entregues cinematogràfiques. Hem de dir que l'ambientació del film recordarà molt el Predator que va protagonitzar Arnold Schwarzenegger. I, ever really found a place that I, call I never stick around quite long enough to me. I apologize once again, I'm not in love But it's not as if I mind that your heart la darrera de les estrenes és l'último tren a Auschwitz de Joffers Wilsmeyer i d'Anna Barbroa. És una coproducció entre Alemanya i la República Txeca que en situa l'any 1943. Els nazis es disposen a endejar a Berlín dels jueus. Més de 70.000 jueus ja han estat deportats. Aquell mateix abril, 688 jueus eren transportats amb trens cap a Auschwitz. El viatge de la mort dura 6 dies. En el tren comença una lluita contra el calor, la fam i l'asset. Aquest trajecte és el que veurem durant el metratge d'aquesta pel·lícula. Ja ara, Jessim, prepara motors que anem per les notícies. Què dèiem per 10 dòlars? Oh! Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, Molt bé doncs a veure, quines novetats tenim? Mm, què ha passat aquesta setmana? Alan Moore. Alan Moore. comencem amb Alan Moore, que ja és un personatge que tots coneixem i que ha tornat a fer les seves i ha ja renegar completament de que el seu nom surdi dels títols de gre de Watchman de Snyder. Okay. Molt bé? No esperaven menys. O sigui, no, no és clar és que és això. El, el tema no era si ho ferió no. el tema era quan retiraria el seu nom dels títols de gre perquè sempre ho fa però I... aquesta semblava sèria aquesta sembla una adaptació d'un tiu que me'l puc arribar a creure UB de Vendetta tampoc estava no, malament no, no, no, això no compare no estava no malament, comparem. trobo jo no estava malament UB de Vendetta i, no, i no. ficava en els germans Wachowski o sigui, sí, no. però ja també va renegar ell i tampoc n'hi havia per renegar jo trobo que, a veure, si vol renegar a o a la Lliga de los Hombres em sembla bé, però UB de Vendetta no crec que n'hi hagués per tant només que l'Aviga era infumable quina pel·lícula més dolenta se semblava en res al còmic en res, en res, en res Uh, i després comentar que, bueno, tots els beneficis que li tocaven a ells aniran per en David Gibbons bueno, el dibuixant de... suposo que ja li està bé també ho sí. sol fer això, perquè em penso que els beneficis d'UV de Vendetta van anar per a David Lloyd que era el, el dibuixant d'UV de Vendetta sí, sí, sí. ja té aquest costum uh, és una de... ànima caritativa, sí, fons és, és un raro és, és ell, Papa Noel, no? a l'amor, sí. amb aquelles que porta més és hippie passat de voltes <laughs> després comentar que Dejos ja s'ha confirmat que tindrà la seqüela però que no tindrà el mateix actor en John Boo no, no. Bon Jun Hu mm -hmm. que és més fàcil de pronunciar com ho uh, i la història transcurrirà tres abany, tres anys abans de la història que vam veure i passarà a les excavacions d'un túnel que passa per sota de Seul que m'ha recordat sospitosament la Sagrada Família i el túnel del TAP ah. de, de l'AVE pues m'ha recordat molt hi ha un monstre sota Barcelona. I no sabíem. <laughs> ah, que per cert, no sé si heu vist els últims mm, trailers, vídeos primícies que han tret de Monstruoso. Sí. De l'estació petrolífera. No l'he vist, aquest. Jo no es sé d'aquest de parlant. N'estan molts, eh? Oh, molt bo, eh? És, realment m'ha fet venir més ganes. Què és, Monstruoso? És la pel·lícula h cloverfield h, h 13 0, -0 És la producció de JJ. Abrams que... Ha, ha volgut fer un experiment així una mica tipus tipu rec, però amb monstre uh -huh. atacant Nova York i destrossant-ho tot promet, eh? Jo vaig dir que seria la peli de l'any no hi ha res com tenir centenars de milions de dòlars per gastar Sí, sí. bueno, tants que l'és tampoc perquè la campanya ha sigut viral per internet sí, i ja. gravar tot càmera en mà o o sigui, sigui, ha, ha estat una mica l'efecte de promoció tipus Bu Bruja de Blair eh? sí. mm. i ha estat tot un èxit i veurem a veure si ho és la pel·lícula i després com, ara ja podem confirmar el repartiment de Bon 22 uh -huh. que fa 3 dies deien que la protagonista seria Gemma Artenton, que ningú sap res d'aquesta noia, ni no. fotos o apètesi, sí, com totes les xiques Bon, és clar. Però just el dia que va començar el rodatge van confirmar que la protagonista era Olga Kurilenko, que és la que sortia a Hidman. Exacte, Jo me'n recordo d'aquest nom. i pues, a la protagonista al final. Bueno. això s'ha confirmat el mateix dia que van començar a rodar o sigui, va ser la bròcoli si sí, passava per allà i dir tu nena, sí. cap aquí aquesta serà bon. devia voler donar una exclu exclusiva pel llançament de la pel·lícula i ho va tenir després Richard Matheson que ha vengut els drets perquè facin una seqüela als Warner Bros sobre Soy Legenda ja de acabar. Hi ha segona part, soy. Hi, no hi ha el segona part. No hi llibre pel tiu ja van guteu els drets autor del llibre que no ha escrit perquè em fagin la seqüela Ah, molt bé. Que també trobo que van ser una mica tontos, perquè si has comprat el llibre, fins quin punt són teus els drets? I que més ja ho han de fer sense Will Smith, és clar. Acabes a estripar la peli a molta gent que no l'havia vist. Uh, bueno, però la gent ja havia vist la de Guguel Smith es mor al final? No, de fet no queda clar. Però... però ara intenta ho arreglar no, no, no, no, és que ara que hi penso si ho volen arreglar ho poden arreglar ets un spoiler man sí, sí. hauries de fer un blog que es digués així spoiler man <laughs> no, ja no, hi ha no. l'espoiler a público, pues spoiler man capitán no, no, spoiler no. ara ho dic en sèrio, no queda clar ho he dit per dir és un final obert sí, sí Després, Variety, la revista ha tret algunes petites notícies i un reportatge sobre com està Hollywood actual, eh, concretament sobre superherois. Ha eh, que és molt improbable que Brian Singer faci la seqüela de Superman uh -huh. gràcies a Déu des del meu punt de vista que Brandon Road mai més serà Superman això ho tenen claríssim. Però mira que el noi ho feia bé si algú tenia la pel·lícula era ell eh? La cara de Palo Bueno, I que marcava el paquet? Escolta, ja és Superman, eh, que més vols? És que esclar, és clar, que tu coneixes Superman, es que és. que el... l'interpretava millor. No, no, no, sé. no, sé. és que no feia real danu. Jo crec que estava molt bé. Bé, bueno, I després la Liga de la Justícia no comença a rodar-se fins que s'acabi la vaga dels guionistes i sembla que més enllà eh? perquè les últimes notícies han sortit avui ja deien que comptaven cap per maig, quan en realitat tenia que començar a principis de febrer. No hi ha no hi ha pares per veure aquesta pel·lícula. Bé, bueno, un, uh, un directiu de la, de la productora, diguéssim, uh, ha s'ha atrevit a dir que el repartiment que tenen és una caca, o sigui que és infumable no, no, ja, ja, això, això ja ja ho havia vist jo, mateixos eh? abans de començar a gravar, ja ho digui, és molt lleig i per últim la Warner té esperances eh, tantes esperances en The Dark Knight que ja contemnolen per fer la tercera part mm -hmm. i és més, i rumore, rumore diuen que estan esperant trobar un director perquè faci Superman un actor que faci Superman per fer el tercer episodi de les dues sagas juntes mhm mm que seria el que surta s'hoï la llenda al sí, sí, cartell sí. aquell. Pues sembla que jo també ho estava pensant, o sigui, quan es fegir la pelic van mans Superman xal Armageddon, no? Van Superman. Sí, clar, serà la fi del món, eh, serà la. Això és el món. que apunta, vale, sí, sí. Ja la película ja era Quan senti que comencéu rodatge i vaig a aquest país. Bueno, aquest món. Després Steve Spielberg i Harrison Ford, que des de que s'han trobat a Indiana Jones tornen a ser molt amics, ji ji ja ja, i com que Steve Spielberg quan acabi, acabi la promoció i tot això d'Indiana Jones, farà la nova pel·lícula que s'ha sobrean Lincoln, mm -hmm. que el protagonista serà Liam Neeson, pues, ha dit en forba, passate i rodamos juntos i Ford farà el paper de Andrew Johnson, que era el vicepresident, l'home de confiança a Liam Neeson, o sigui, Lincoln. Mm, molt bé. O sí, sigui que repeteixen, s'estimen tant. I després, Trobaven a faltar ells. Sí, sí, són una parella, fet, i no volen reconèixer. Després Guillermo del Toro, que se li acumulen projectes, perquè cada setmana en dic dos o tres, mm -hmm. però és aquesta setmana més perquè diu que vol fer una pel·li basada en l'obra Frankenstein, o el modern no prometeu. Bueno. Un clàssic, ja. Sí, però una altra, tu escolta'm sí, sí. ja, ah, no. si fem idees més originals diu que el guió no pot tractar en aquests moments perquè hi ha la huelga guionistes però que està fent no sé quants bossetos i notícia també que ha sortit avui mateix que Guillerm, Guillermo del Todo ha dit que vol fer la setena i última entrega de Harry Potter jo crec que li deixaran si pues clar, fer. també vol fer el Hobbit. És clar, també vol fer no segona pèlia de. SIA. totes no les podrà fer. I també vol fer a les muntanyes de la locura, o sigui, aquest nano no pot, pues no pot. totes no els farà. La primera a cop. I i es per, quedarà com Peter Jackson. Per, sí, sí, sí, la síndrome Jackson. I per Ulten David Fincher que vol fer un musical sobre el club de la lluixa per Broadway. Oh, oh. Bueno, geniado. Genial. Genial. És... Un ric absurd, de no? L'altre dia que l'han tornat a fer per 4 o una cosa sí. així i vaig enganxar al final. Està la mar de bé aquesta pel·lícula. És que mantindrà els senys que vulgui. Ostres, és que sobre un musical un temporal és natural. Un no musical no li, veig, eh? no li veig, eh? Un musical amb patades i genial. Sí, jo no l'hi sí. veig. Chuck no no Norris de protagonista, de Tyler. És que més veig... No veig Chuck un... Norris que està participant a la campanya republicana, no sé si del predicador o un d'aquests... D'en que... Huckabee, no? D'en Huckabee. Sí, sí, que la seva campanya contra la immigració de Mèxic és ficar en Chuck Norris a la frontera perquè repartirà a fer petades voladores wow, que sí. el Ranger, Això és un candidat La resta són tonteries home. I també ha dit que també s'ha interessat a adaptar una altra novel·la De Palaniu que és Nana uh -huh. Que és potser la més recomanable que té Palaniu Que com sempre dic és un dels meus autors favorits Potser un favorit Jo no he llegit res d'aquest home és Molt recomanable, tot el que ha fet menys fantasmes Si veieu fantasmes cremeu-lo Això us són permís per cremar -ho. Bueno, no si sés molt radical eh? oh, bueno. <laughs> Què més? Ja està, avui se l'ha fet curt Bueno, hi ha una notícia que vaig llegir que Joan Fabrano s'havia llegit que s'havia proposat com a director de Ah sí, no l'he ficat Ah, la tenies? La tenia? Ah, doncs no sé la Doncs he deixat a l'anterior Estàs menjant la notícia Doncs sí, ha dit això, que estava interessat en fer-ho, però esclar, els de la Marvel diuen que fins que no s'hagi adaptat tots els personatges que sortien a la pel·lícula Los Vengadores, no la pot fer De fet és ell, no? La pel·lícula d'Iron Man que Man, sí Uh -huh. I, bueno, i això de Samuel L. Setson, que ja està confirmat sí, sí, sí, que farà sí, sí, el paper sí. que, i, que i, la, i la Hilary Swan que farà de viuda negra uh -huh. o sigui que... O sigui, és una mini pel·lícula de los vengadores eh? sí, sí, sí. <laughs> uh, que tindrà un paper bastant important d'un man dins de Hulk per l'últim que he llegit uh -huh. o sigui que no serà un simple cameo sinó que tindrà... Potser està un parell d'escenes. Però és Tony Stark, o sigui... Eh... Sí, sí, sí, o, sí, sí. O és Iron Man? Jo crec que sortirà com a Tony Stark, perquè em sembla que vaig llegir Uro Loki. Mm -hmm. Molt bé, doncs ja eh, estem? Sí, m'entorno a fer les meves labors de eh, Commandment... Ah, això, perfecte. <laughs> ...of the sound. Allò, a cabina, a cabina. Doncs vinga, nosaltres anem a comentar lo que hem vist aquesta setmana. Si sí, de cas, comencem amb la tertúlia d'avui amb deures endarrerits eh, que és American Gangster, pel·lícula que es va estrenar aquests dies eh, de, de Reis de Nadal i tot això i que no vam poder comentar la setmana passada doncs la comentem avui que és una pel·lícula que ha dirigit el rei Liscot i que el meu criteri ha fet eh, si no és una obra mestra eh, gairebé se li acosta. Eh, és trist dir. perquè jo sempre sóc el defensor de Rit Scott més que tu i aquesta tu ja l'has anat a veure i jo encara no i no la puc defensar però ja la defensa tu per No, només la defenso jo, imagina està molt bé això, ha de, ha de ser bona eh, un benanyo no te la defensaré però aquesta... no, jo tampoc <laughs> vale, pensava pensava que eres un incondicional allò fins a la mort no, no tant, no tant vale. doncs aquesta està molt bé vull dir, el, els actors, bueno, el treball d'actors és brutal Russell Crowe està molt bé dir, és un pavé fet a la seva mida i el Denzel Washington doncs impecable amb un gànster dur, eh, violent assassí, molt bé, molt bé i la pel·lícula potser eh, se li troba faltar que els dos personatges interactuïn més però, però bé, és igual deixant davant de banda això, tots dos eh, funcionen de meravella encara que pràcticament ni es vegin en tota la pel·lícula fins al final a mi m'ha encantat, eh? són gairebé tres hores de pel·lícula però es que passen volant i ni tan enteres és eh, simplement, jo crec, una de les pel·lícules de l'any i que espero que la tinguin en compte a les nominacions als Oscar. Marta, tu també l'has vist eh, i crec que la defensaràs la defenso i defenso d'Anser Washington, que passen els anys, però per aquest home no passen els anys. És una passada, no, no, no envelleix, mm -hmm. està tan en forma com sempre. Sí, sí. I, I se li nota que no li costa gens actuar. Jo crec que ho fa amb una facilitat increïble. Um, tampoc se m'ha fet llarga, això que, és, que, que ho és, de durada... Potser el que m'ha esgotat a la vista però, perquè jo soc especialment sensible són les agulles Bé, però això ja és molt personal eh? És personal sí, sí. Home, és, clar, és que, si van a és que, que del a, aquí de la recordes droga, escolta... alguna pel·lícula que ho ensenyen tan explícitament? Ah, uh, no Això ho ensenyen molt explícitament Sí, alguna d'aquestes Sí, és que en Jacin ara m'aixeca el dit No, oh, Sau vale. Sau, uh, uh, però no, és, no. És, és ja No, no, no te l'accepto És més realista sou, és, és més, No, de eh, veritat és molt realista i, i està molt ben, molt ben ambientada en l'època eh? ben ambientada, i, eh, i l'evolució dels personatges està, està molt bé és que la veritat és una pel·lícula complexa perquè uh -huh. hi ha moltes relacions però molt ben narrada, absolutament personatge. ben filmada vull dir, és, és entenedora, en cap moment et perds i... m'agrada el, el paper de la mare Ah, sí. Tendència Washington Sí, sí, bé, és una mare Molt bo sí, sí, sí, És d'aquelles no? persones que posen a lloc la situació uh -huh. I és no, curiós mica bé. veure també el final per com va evolucionar la vida del personatge no? uh, Sí eh? El que passa és que clar, la, la crítica o l'argument ja havia sentit és un home que va pujant, va pujant, va pujant i com tot el que puja al final baixa no? Jo no ho diria així Home, sí, és una mica això, no? La Home, la sí, l'enxampen, però el seu orgull, o sigui, la seva habilitat, la continua tenint. No, no, ja, ja. I els diners també, eh? També podem veure una mica tan, el, el que és un estudi de la vida personal i privada dels dos personatges, eh? que no només és un el policia que busca i el delinqüent que roba, sinó una mica el que deies tu, la vida familiar tant d'un com de l'altre, no? Un amb una vida sí. familiar plena, i l'altre, bueno, plena... Plena de, fa, plena de familiars. Sí, plena de família, millor. i l'altre que està absolutament sol, no? Vull dir sí, que... perquè té una feina... Eh, clar, també t'ensenyen, està molt bé perquè t'ensenyen la policia de Nova York de d'aquella època, estem parlant dels, sis, setans, sis, 60, dels 60, 70, 70 sí. uh, que era corrupta totalment, uh, ens estan ensenyant com en, engeguen el primer, uh, la primera unitat d'antidrogues, uh -huh. mm, i com no nin, sé. ningú es creia no, que fos mateix, un negre al capo de, de, de la droga. No? Sí, sí, ara mateix te'n faries creus que això pogués passar. Però, bueno, suposo que a altres nivells Potser que sí que passa, no? Mm. Però està molt bé, molt bé I a Russell Crowe... Eh... Aquí sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, després de fer de boxejador Sí, que també estava aquella bé aquella pel·lícula En aquell estava força bé, també, mm -hmm. eh? Mm -hmm. Molt bé, per tant, molt recomanable La recomanem des d'aquí Una cosa, vol que comentat Té una lleugera retirada amb Hit? No No, no, no Hit era més de, de robatori, banc Més acció Aha aquí no aquí el plantejament de personatges és molt millor eh? encara que sí que recorda Hit que els dos personatges no es troben fins al final això sí. Sí, aquest enfrontament entre mm. un, el policia... el Sí, però no és un enfrontament violent al final, vull dir, clar, un, uh -huh. un ha d'aconseguir proves per enganxar-lo fins, <ríe> fins que les té tots, no no el va detenir, no? I tu ara m'has vist Viaja d'Argelin? Ja he vist Viaja d'Argelin, sí. I què tal? La vaig veure a Barcelona uh, a veure la pel·lícula. Primer direm que dura una hora i mitja, però no us enganyau, en realitat són dues, perquè abans hi ha un curtmetratge que es diu Hotel Chevalier, i que té un, un interès afegit per anar a veure la pel·lícula perquè surt la Natalie Portman eh, molt lleugera de roba però no dir sense roba o sigui, alguns potser l'Alicien és veure el curt i no veure la pel·lícula a mi em tenia intrigat, no et diré mm. que no la pel·lícula, jo sóc un fan de Wes Anderson M'agrada el que ha fet, m'agrada Vaig disfrutar molt amb Life Aquatic of Steve Siu Sé que bé. tu no et va agradar gens, Vaig gens. disfrutar molt amb Magnolia va ser, no, La Magnolia... recordo com una de les pel·lícules No, Magnolia més... no és d'ell I tant, què és seva Magnolia? No, Magnolia no, és de Paul, de Paul Obert... Thomas Anderson Exacte, Ara es sí, confoc sí, sí, sí. d'Anderson Ah, perdó sí, sí. Bé, De, de Tenenbaums eso... De Royal Tenenbaums, sí. és veritat Veo és igual magnòlia també m'ha agradat molt. Si sí, que farà, el director ha fet una altra pel·lícula de 3 hores a pico, també que té per estrenar un dia d'aquests. Madre de Déu. Sí, sí. Bé, doncs, uh, això ho és doncs, Anderson, la, la de Life Aquatic, per mi va ser una sorpresa molt agradable, i en canvi d'aquesta, doncs, n'esperava jo alguna cosa més, i falta una mica de xitxa. Té aquest look uh, així exigerat, molt, molt kitsch, que ja relacionem una mica amb l'Índia, tot de coses penjades, tots els tot cotxes amb medalletes, amb flors, per tot arreu, però la història de tres germans que intenten recuperar la relació que havien tingut en el passat eh, fent un viatge a l'Índia, doncs li falta una mica d'enjundia, es queda tot una mica amb poca cosa al final Uh -huh. i és una llàstima és que ells tres estan graciosos a mi em van agradar força i això crec que no sóc cap fan de Owen Wilson ni... ja no com altres, que circulen, no com altres per aquí, eh? exacte, que circulen per aquí que sí que els agrada molt haig de dir a favor seu que es passa el 95% de la pel·lícula banat i només hi veus els ulls i moure la boca per tant és un uh, punt a favor de bé, Wilson bé, bé, bé. cal dir que és un personatge de la pel·lícula tinc entès que ve d'un intent de suicidir Cosa que va fer el mateix Owen uh, Wilson sí, exacte, Després de l'arregutatge Es va quedar amb intent també, la cosa ah, el, Per cert, això és un petit spoiler Perquè no saps que és un intent de suïcidi fins al final ah, va bé, va. És un accident Durant tota la pel·lícula és una mica un accident ja, ja, pues, Ostres, pues mira aquest spoiler L'han comentat eh, perquè va, Exacte, també és casualitat Total, la recomanem? Doncs, uh, home, a veure, no està malament Però si espereu una història Amb una mica més de, de, de ganxo Doncs no uh -huh. Molt bé, doncs acabem aquí i ara anem amb el Box Office a les estrenes als Estats Units. El camí sona als Estats Units, el Box Office. A la posició número 5, One Miss et cal a la setmana amb 12 milions de dòlars. A la posició número 4, Alvin i les Ardilles, quin mega èxit, 4 setmanes, 7, 176 milions de dòlars. Uh -huh. Ah, sí, sí, sí, tu riu, tu riu aquí L'altre hi vaig veure el trailer de la pel·lícula aquesta i ja sé, he identificat les ardilles aquestes Un ah, cop les vaig haver vist va ser allò Ah, sí, bé. ja me'n recordo Eren elles. Eren elles Doncs mira quin èxit, a l'A3 Soy la gent de 4 setmanes, 228 milions d'olors un altre dels grans èxits d'aquest Nadal A la posició número 2, Juno a 5 setmanes, aquesta pel·lícula que eh, acumula 51 milions de dòlars i de baix a tot està pujant, està pujant en aquesta pel·lícula que diuen que és una de les comèdies revelacions de l'any i a la posició número 1, Nicolas Cage la busca de 2-3 setmanes, que és també un altre mega èxit, amb 170 milions de dòlars L'única entrada aquesta setmana ha estat el remake americà de Llamada Perdida, que en el seu dia va dirigir Takashi Mike. Protagonitzada per Edward Barnes, veurem com Beth, un estudiant, presenciarà amb els seus amics com reben unes trucades al mòbil que els mostren la seva mort que succeirà al cap de poques hores. Quan ella rebi el missatge tindrà tres dies per desfer-se de la maledicció. Un detectiu intentarà ajudar-la, eh? Un altre altra d'aquestes avorrits remakes de pel·lícules japoneses ja de per si també bastant avorrida. I ara anem per les xafarderies que avui també crec que venen bastant calentes. Les intimitats de les estrelles el descobert les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, com vulguis uh, Començo mm. Començo amb la notícia Que jo vaig donar fa un parell de setmanes Que després, després vaig desmentir I ara torno a ratificar O sigui, donem, desmentim Nic I tornem sí. a donar Nicole Kidman està embarassada Molt bé És cert, eh? És, cert. És, És veritat cert. Ara sí. ara, És veritat ara va bo. perquè ha rebutjat un projecte I no pensa treballar Més Bueno, més, fins que Ah, anaves a donar-me una alegria, <laughs> però veig que no. Sí, perquè ella cansa. Jo us asseguro, a la brújula dorada em va cansar molt, aquesta dona. No, no era la pel·lícula en si sí que et va cansar infinit, sinó que va ser ella. També, infinitament. Però, però o sigui, quan donava aquesta pel·lícula? I, i el seu Massa. mono, pitjor encara. Ostres, sí. Si ella <laughs> està insuportable a la pel·lícula, el mono ja... Kidman i Keith Urban estan esperant el primer fill després que sortís el rumor i el desmentissin. Poc després el van desmentir precisament la seva publicista. La portaveu de Kidman, Catherine Olim, diu que ella i Urban han confirmat la notícia, que esperen un nadó i que estan entusiasmants. Tu diràs... anys té ja, Nicole Kidman? 40? Mm, sí. més o menys Fàcils, no? eh? i en Kiss Urban sortirà un nen una mica passat de voltes no? grenyes, sortirà grenyes, mm. amb grenyes no se sap exactament de quan està embarassada però són setmanes jo crec que més de 3 mesos si ho ha dit és que està més de 3 mesos Kate Winslet substitueix Nicole Kidman a la propera pel·lícula de Stephen Daldry Winslet prendrà el relleu de Nicole al drama sobre la segona guerra mundial de Reader després que Nicole que està embarassada ha deixat el projecte Uh, a Quim me n'havia de començar a gravar a finals d'aquest mes uh, Així que, mira De fet, Kate Winslet era la primera opció del director Però ella ho va rebutjar, ara ho ha tornat a agafar, en fi I que treballarà amb Ralph Fiennes Què més? Sean Penn, acusat d'infidelitat Aquesta notícia és molt bona, no té desperdici Sí, clar, que Sean Penn s'ha separat de la seva dona Sí, sí, sí, sí. separat, divorci, eh? Uh -huh. li ha demanat el divorci sí, ara va... ha, ha estat greu veure, la dona qui, qui de eh? què ha fet Sean Penn? la dona de Sean Penn, Robin Wright Penn a qui li tinc molt alta estima li va portar els papers de divorci després que trobés el seu marit al llit amb dues dones jo ho aplaudiria <laughs> ara veus aquell racó? que <laughs> a cara de la paret <laughs> La revista Estar ha desvetllat alguns detalls al darrer cap de setmana junts i reivindica que el va pillar a Infraganti després d'uns anys de matrimoni i de més anys d'estar junts. La parella passava uns dies, es ve a un centre de relax al llac a Llactejoe... Sí, ell a cam... sí que estava de relax, jo et ho dic jo. <laughs> <laughs> ha, ha. A Llactejoe, que no es pesquin les... les parelles corresponents. Em penso que no m'escolta A va tan poc. A Califòrnia, uns dies abans de Nadal Quan van tenir lloc l'incident Es veu que això Sean Penn li va llogar Una habitació separada a la seva dona I quan va estar farta D'estar sola Que volia estar amb el seu marit, cosa lògica Va anar a la seva suite i se'l va trobar Borratxo amb dues russes Bueno No sé eh, És que és clar. On és aquest home que li donaré la mà la felicitat segurament anava tan torrat que ni se'n recorda a, a, a, potser eren dues canvènes que, crec que, que és ho verà, van jo que ja crec té... és que no devia ser la primera eh? vegada eh? té currículum no deu ser la primera vegada no Vaya, eh, en fi, callaré Però, aprofitant la benentesa no? devia dir, ara que ve Nadal doncs eh... <laughs> mengem els torrons abans exacte. Ah, exacte. dos torronets eh? dos torronets russos Sí sí, anava borratxo devien portar el vodka a elles Clar. Jennifer Love Hewitt està enfadada perquè han publicat la seva foto en bikini a portada on, oh, on? m'interessa veure <laughs> avui estàs fent amics eh? després de treballar durant 20 anys a Hollywood l'actriu està indignadíssima perquè la revista People li ha publicat la, la impopular foto en bikini a la portada perquè impopular vosaltres sabeu de quina foto us parla? no, no, no Quina revista has dit? People A veure, Aram, People, busca People, <laughs> People. Bi Bikini, Jennifer Love Hewitt eh? A veure què trobem La protagonista d'Entre Fantasmes va ser fotografiada infraganti És es que jo les he vist aquestes fotos al cuore Ah si En bikini, mentre disfrutava d'uns banys al mar el novembre passat I no va sortir, diuen, gaire afavorida Bueno, diuen, i ella mateixa Diu que li han tret el cul massa gran és el que hi ha carinyo <laughs> sabia, o sigui, sabia, És típic comentari de tio O sigui És es que bueno Doncs no n'hi ha enraja i viscerer-se Ella diu que la nega mal... fa malament amb la càmera a bueno. mala posició Potser La grupa és dels altres mm -hmm. I eh, que això li ha ferit molt els sentiments S'ho ha passat molt malament I sobre la van publicant por ahí Goita-la és aquesta Sortia en el cuore, és que es veu una mica petita eh? A veure, intentaré fer una... O sí, sigui, és veritat, li han agafat el cul fatal eh? Molt malament Precisament el millor atribut que té la noia És per davant que, que... Ja n'hi ha no, prou, eh, passo la següent notícia Agafar-li el cul per davant és impossible No, en no, no ja, ja, ja. Sí, és veritat No, no l'han agafat gaire bé de dir. La qüestió és, que fa molta gràcia Que si li treuen els pits més grans No es queixarà però si t'atreuen el cul més gran, és algo molt delicat amb una dona, Aquestes són les altres. Mira, aquesta és més gran. Per aquí tenim unes quantes, però aquestes són. Quinas i què tens? No, sóc molt inquiete, No, que no està gaire ben afavorida la pàgina diu gaysociety.com. Gaysociety.com, que diu? seria gaysocialistes això, No, més aviat. No, eh Vol dir gent de l'alta societat. sí, vale. Bueno, no sé, posa gai de eh? vull dir, no, no sé bé. i aquestes estan per davant no? semblen per que... del mateix dia perquè porto el mateix biquini sí. eh, si voleu podeu biquini continuar eh? la secció ui, ens diu de ser abrir o guardar este arxiu o abrir, -ho, abrir -ho. Sí, no ho no, guardarem perquè no és no una sortida favorida bé, no... és... per davant bé, eh? per això sí, sí, sí. Vana, és que saps què passa? això és una mica per mi, opino eh? com el vídeo de la Britney Spears a de la MTV que deien que estava grassa, i no... Ui, ja han fet una presentació amb vídeo i tot, estic flipant ara no és que estigués grassa no és que estigués grassa és que estava normal estava normal no estava mega prima com estava abans i, i clar això sobta i a la Jennifer Love Hewitt igual, no està grassa i no té el cul gros, o que passa que no està mega prima. O bueno, sigui, sí, acceptem, acceptem el tia. cul de la Jennifer Love Kiwi o com no? tocable. Sí, home, sí sí, sí, sí, sí, i tant, i tant. Com, com tocable, has dit? Com tocable, que... Va, tirem endavant puc, perquè... Puc, uh... Sí, sí, sí, no sí, si farem tard avui, eh? Anem una notícia seriosa, cancelen la cerimònia dels globus d'or, però la dels Oscar encara aguanta. La Gala dels Globus serà substituïda per una roda de premsa senzilla i trista en què es diran els guanyadors i punt, està prevista per diumenge vinent. L'organització ha decidit cancel·lar-la pel boicot d'alguns dels actors que hi han d'assistir i alguns d'ells són nominats, que donen suport a la vaga de guionistes. Alguns actors que han boicotejat la Gala, Julia Roberts, Kira Knightley, Johnny Depp, etc. Molt bé. Johnny Depp m'ho crec. I els altres també, eh? Sí. Mm. L'autor de la biografia de la nova biografia de Tom Cruise diu que la separació de Kidman va ser obligada. Una nova biografia d'Andrew Morton sobre Tom Cruise assegura que l'actor va ser empès a acabar el matrimoni amb Nicole Kidman pels caps de l'Església de la Cienciologia. El punt d'infecció va ser quan Nicole Kidman va declarar en una entrevista de 1998 que es definia com una noia catòlica. En Angessin vol dir una cosa. Sí, sí, que digui, que digui. Uh, tinc més dades al respecte... <coughs> Uh, sabeu com van elegir a Katie Holmes perquè es casés amb ell? Sí, nosaltres anem mirant les presentacions Sí, clar, i jo estic aquí tancat que no vaig treure i els altres machos aquí disfrutant Digues, bueno, digues, digues Doncs pues van fer un càsting a casa a Tom Cruise i no li van dir a cap de les noies participants que jo era un càsting per casar-se amb ell, sinó per una pel·lícula Una cosa, tinc, puc no creure-m'ho, no? Això que estàs dient sí, uh, Hi ha proves, eh? hi ha proves oh. L'escritor ho ha dit perquè li han volgut ficar una demanda i ha dit Em posem una demanda? Jo en tinc proves i en diré encara més grosses. Entre les finalistes va haver-hi Jessica Alba i l'altra va ser Scarlett Johansson. Però és quina poca vista. I, que i va, va guanyar Katie Holmes. Perquè Katie <laughs> Holmes, no penso, al costat això. de Jessica Alba, que és, és la deessa de, de, de tot. Pensa que la cienciologia és bastant racista. Mm, bueno, vale. que burros que són. I notícia encara més forta, la, com es diu, Suki, Suri... La, la, la, la nena de Tom Cruise sí. Està malint, no és la nena de Tom Cruise ah. El pare real És L'Ele Ron Howard aquest que va crear la sinciologia És el seu pare real El semen l'hi van ficar Oh, o sigui, bueno, bueno, bueno, bueno. un moment, un moment I bueno. això aquí, ja proves, aquí, aquí, ho ha dit, ell, moment, ho ha dit ell Ens hem transformat en un La sí, barrejat sí, sí. amb Víquer Jiménez És que aquesta tarda estava escoltant Prou, a... posaré curí, eh, <laughs> em posaré curí Prou, <laughs> prou No em prou, diràs que l'edat farà raó <laughs> Josep. Home, una lleugera Prou, retirada va. i que el Jiménez sí que té en Jacint, però... Ostres. Buenas noches, benvenido a la nave del misterio. Va, va, va, va. Ara, ara, en sèrio, que és tard, és Va, Marta, acabem la secció. No aquí. sabia que la meva secció pogués <laughs> donar per tant. Avui, eh? Nicolet Sheridan i Michael Bolton fan enfadar els treballadors d'un hotel. Sheridan i el seu promès Bolton han molestat el personal d'un complex de luxe, al Carib, perquè han utilitzat el seu estatus d'estrelles de Hollywood a l'hotel Taiwan, es diu així, per obtenir uns preus més econòmics i uns extres que no entraven en el paquet de vacances. Molt bé. Ens alegrem perquè, i acabo l'actriu Samantha Morton és mare una altra vegada. L'actriu britànica ha donat a llum a una nena. Morton i el seu promès, Harry Holm, han donat la benvinguda a la seva filla a un hospital de Londres i tot anà molt bé, diuen. La nena, que encara no té nom és la segona filla de Samantha i que ja té una nena de nom Esme bueno. uh, de la seva relació anterior amb Charlie Crick Miles uh -huh. que és un actor britànic Molt bé Ja està ah. Ja estàs Molt bé, Home, per fi m'ha costat sí. acabar bé, Hem de dir que aquí els comentaris de cada col·laborador són seu i si Tom Cruise decideix presentar una demanda eh, la direcció no se'n fa, no fa responsable fa <laughs> responsable vinga va anem pels 40 minuts sèries han obert els 40 minuts Doncs anem ràpidament, volien comentar avui, sense cita prèvia, però no, no tindrem temps per comentar aquesta sèrie avui, sinó que eh, parlarem de, de les noves temporades de sèries que comencen aquesta setmana. Ahir va començar la quarta temporada de House, però no els nous capítols de la sèrie, perquè recordem que aquest capítol ja va ser a més eh, per quatre a finals del mes d'octubre. Era una preestrena, era un, sí. un pre-screening, clar, l'estrena oficial és ara, però ens han ben fotut. Sí. És un engany. Sí, sí. Jo esperava que, el segon o el tercer capítol fossin nous el segon o menys un capítol nou esperava no tu pensa que tenen 10 capítols rodats i no és el que hi ha, no que hi ha sí, per sí. tant suposo els intentaran condensar al màxim però dintre possible. de tot ja em van anar bé perquè el segon no l'havia vist el que surt el, el del negre condemnat a la, mm. a la pena de mort que a, mm. a més a més és el rapero aquell està bé aquell capítol doncs no l'havia vist almenys no me'n recordava el següent o de la nena sí. mhm mm molt bé, doncs l'altra sèrie és la que coincideix amb horari amb nosaltres que és Anat Anatomia de Grey que l'any passat nosaltres fem programa dijous Anatomia era dijous i ara que fem programa dimecres, Anatomia també dimecres vull dir, és la sèrie que ens trepitgem Ens la vida Sí, sí, sí, bueno, per això ja tenim vídeos i aquestes coses que graven uh, Divendres uh, comença la segona temporada de Xarca la sexta Uh, canviar una mica la situació del James Woods com a advocat jo la veritat és que després dels quatre primers capítols vaig deixar de veure-la sí, sí no sé, em va semblar una mica un house descafeïnat tot i que m'agrada en James Woods mm -hmm. però trobo que uh, el que passa amb house és que com que tots són termes mèdics que no acabo d'entendre ja em sembla bé ja, o sigui, ja, m ho ja, ja. Crec. però en canvi de sèries d'advocats i de coses d'advocats n'hem vist més i a vegades et surt per petaneres i els, els guions no em sembla que estiguin ben lligats mm, bueno, a no, mi, no, a mi sigui, distreu la sèrie hi moltes vegades que penso, però com pot ser això però que no s'hi ha acudit abans però que no han pensat en saps, allò que dius mm. jo em quedo més curats. amb James Boots i l'empenta que hi posa ell eh? eh, sense ell certament la sèrie perdria perdria sí, moltíssim sí l'altra estrena que tenim és diumenge que comença la tercera temporada de Closer que en dedica de Closer és la sèrie de més èxit a la televisió en cable als Estats Units i que que, que està molt bé la Kira Sedgwick guanyadora no sé si d'un Emmy la millor actriu i bé, en marxa la tercera temporada de la sèrie no es repeteix una mica? jo trobo aquesta que no sèrie, trobo jo. Són, són casos de policiacs realment complicats amb guions molt ben treballats jo crec que és la millor sèrie de policies que actualment s'emet a, a, a la tele uh -huh. de temàtica policiaca pura i dura, clàssica sí. trobo que és impecable eh? CSI és tot això fora eh? jo crec que aquesta sèrie sí que realment eh, ho explica i ho fa molt i molt bé eh? a mi se'm fan tots els capítols una mica massa semblants però això també passa amb CSI sí. Sí, sí, sí, sí, però bé, aquí estan més, més ben treballats eh? i l'altra sèrie que van dir que, que s'estrenava de fet ja es va estrenar el diumenge passat és Star Trek Espacio Profundo 9, que s'emet per primera vegada de forma continuada s'emetrà a casa nostra l'emet al canal VOTB i ho faran els diumenges a les 9 de la nit amb un doble capítol Jo l'he començat a veure ara perquè la tenia gravada de feia molt de temps Sí la estic veient en versió original subtitulada Bé Perquè l'edició que tinc és en dual Però el doblatge és el sud-americà Sí, sí, mal rotllo Se'm fa estrany, no puc, no en sé Aquí ara ja l'han doblat Però quin és el problema? Que la l'emeten a partir de la quarta temporada de la sèrie Oh, això sí que és una sorpresa <ríe> sí. Jo crec que no ho saben ni ells el que estan fent No, no, sí que ho saben El que passa és que es veu que O sigui, que han comprat els drets Però el doblatge, pertany en TN3 Perquè va doblar les tres primeres temporades i uh -huh. encara no s'han fet amb el dret d'aquest doblatge, però a veure, per què no t'esperes acabes d'aconseguir aquests drets i emets la sèrie des del primer capítol perquè ells pensen que la gent ja és igual home, que, ja. que la gent s'ho mira tot tu si podes estar trec uh -huh. o qualsevol tonteria ja s'ho miraran sí que és cert que la quarta temporada de la sèrie és un punt d'inflexió en la qual la qualitat de la sèrie ja era alta i aquí en aquest cas es multiplica per dos o per tres però bueno, escolta, comenceu des del primer capítol la veritat és que encara estic als primers de la primera temporada per tant no puc opinar gaire però M'ho passo bé uh -huh. Trobo que el Farangia és boníssim És molt bo, sí, sí, és, sí. Molt bo. En és, és un dels grans personatges de la sèrie Bé, nosaltres eh, el que farem ara doncs, Serà canviar I ara sí, ara preparat Que anem pels còmics La tranyina de Spider man La capa de Superman El Batmòbil de Batman I les urpes de Lobetno A punt d'entrar en acció A la redacció del còmic Endavant. Endavant, doncs Avui porto bàsicament dues notícies grosses. La primera és que ja tenim una llista de les novetats del Saló del Còmic de Planeta. Ah, que n'han fet que via, eh, trobo? Es queden quatre mesos. queden quatre mesos, doncs ja la tenim aquí. Uh, això és una bona notícia perquè així ja podem començar a bevejar amb algunes de les coses i una mala notícia perquè me les he mirat i la majoria de les coses que presenten uh, són, és material antic. Ah, tots són... La majoria. Revicions. La, la majoria de les coses, sí. Ah, això sí, en format, mega megalux, amb extres... Bueno, amb aquest format que ara... El que ens està tinguent ara acostumats els uh -huh. de Planeta... Uh -huh. Doncs amb aquest format, que així és com... El, el, el format, rotllo absolut, així... Sí, el format eh, trenca estanteries, que en dic jo, perquè uh -huh. no queden a cap. De Batman, per exemple, publicarà en el Largo Halloween... mm uh -huh eh, bueno, és una obra que n'han publicat com tres o quatre vegades, ja tres ja, ja o quatre no, però dues edicions, ah, oi, no, ja recordo moltíssim aquesta llarg Halloween. Com a eh? mínim ni ha dues segur. Mm -hmm. És una obra que la veritat està molt bé. Sí, sí, no ho negarem. Doncs ara podrican en format de lux amb una introducció de Christopher Nolan i de David Goyer, que són els autors de, de Batman Begins i del Cavallero Oscuro i uh, bé, doncs que estarà la mar de bé això sí, no ho neguem pas i una altra de les coses que publiquen de Batman és Anyo 1, una edició absolut Treball, um, sí, altra vegada uh, bueno, què, què podem dir d'aquesta història de Batman és necessari tenir un absolut d'anyo uno? jo et diré que me la compraré, perquè l'única que tinc és la de David ah, jo vaig comprar la, de, la del que va sortir amb la col·leccionable de Batman perquè per un euro tenies l'anyo 1. Ah, és veritat, aquesta potser també la tinc Esclar, mm, ara de pagar 20 euros per molt absolut que que et digui si per un euro ja la tinc Home, aquesta edició inclou extras inèdits de, amb, amb, bueno, es, amb dibuixos de Mazzucchelli, una pila qui vols tractar de David Mazzucchelli la veritat és que no ho sé home, jo la veritat és que tinc dues edicions molt barates de Batman uh -huh, en lloc uh -huh. i una que no sé per què la conservo per, segurament per poder comparar la traducció ja, ja, són ja. coses aquelles que fan gràcia a part, eh, sortirà un Batman Arkham dedicat a Yedra Venenosa. les eh, Legendas de Batman, que, per cert, ara m'haig de mirar jo perquè en tinc uns quants i no ho estan traient en el mateix ordre, aquests recopilatoris de Legendas de Batman i els uh -huh. tinc de la, de la col·lecció antiga i haig de mirar a veure si els puc completar o no. I començarà eh, la sèrie mensual amb Grant Morrison i Paul Dini. La veritat és que fa bona pinta. Gran Morrison i Paul Dini. Paul Dini és, el, és un dibuixant d'aquests una mica de dibuixos animats. Mm -hmm. Això la seria regular, eh? Sèrie regular. Mm -hmm. Sèrie mensual. Mm -hmm. Molt bé. Superman, Superman el mes de juny celebra, compleix 70 anys no això ho han dit fins i tot el Minori Absolut, em penso, vull dir, serà notícia per tot arreu aquest any i eh, s'estan preparant edicions molt xules per exemple, trauran un, eh, un volum absolut, també no et pensis res de nou eh? ja. Superman, les històries d'Alan Moore una recopilació íntegra de tot el que Alan Moore ha escrit per Superman bé, no Qualitats pot són... estar... sí, a veure, hi haurà per exemple el, el número previ a, tier... a la crisi de d'anarres infinites un número on es troben la cosa del pantano I els dibuixants Alguns dels dibuixants Són Dave Gibbons Curtis Wan George Pérez Rick Bates Home, a Fa bona pinta fa bona pinta mm -hmm. I a més a més Un altre volum mega de luxe Ultra catacagues te cagues 3 mm, estrelles plus i tal. De La Muerta de Superman 792 pàgines Mare meva 792 pàgines El volum sí, original fa... Amb absolut Però això pot ser sí, absolut, Amb bueno, absolut Si la Watchmen és... ja és enorme Aquest com serà On ho guardes això A més a més Al comprar aquest títol i anirà de regar un braçalet de, de, de, de color negre En memòria de la mort de Superman mm -hmm una saga que tothom sap que va ser per vendre diners vull dir que no, sí, sí, un en els seus pitjors moments un dels primers grans operacions de màrqueting d'aquesta bueno, sí, sí. moda que s'ha posat ara de matem-lo per ressuscitar-lo ah, camiem-ho tot per tornar igual què més? Alguns volums de JLA i JSA una nova miniserie de Green Lantern, La Guerra de los Sinestro Corps que això sí que és material nou però com que jo no ho faig pues... ja és igual. Ja. Sí. En canvi hi ha una cosa que no ho faig però que està movit molt bé The Brave and the World, que és un, una sèrie que abans eren històries de Superman i Batman mm. doncs ara seran històries que aniran englobant tot de personatges de l'univers DC amb guions de Mark Waid i dibuixos de George Pérez Ah, molt bé, gran equip, eh? Gran equip la veritat és que fa temps que no compro material nou de DC, que uh -huh. no sigui vèrtigo. Sí. I aquests números potser que molts ho compri. O la primera saga es dirà Los Senyores de la Suerte i hi haurà en Batman, Green Lantern, Supergirl, Lobo, Blue Beetle, la legió de superherois i molts més, diuen. I ara de material nou de DC estic comprant el Superman, més que per la saga aquesta que està guionitzant Richard Donner, amb el Geoff Jones. Ah, molt bé. Jo la veritat és que no me la faig està bé. Sí, sí, sí, el que bueno. que agrairia més el volum només amb aquesta saga que no m'hagin sí, de comprar... No? Ja el trauran, ja el trauran, segur. Sí, ja sé, segur. però vés a saber quan. Això és veritat. I, a més a més, el mes després del saló, o sigui, el mes de maig, sí. eh? el saló, sí, és, el saló abril. és abril, per tant, el mes de maig, aquests mesos temàtics que està fent ara DC, uh -huh. doncs estarà dedicat a Shazam, um. el Capitán Marvel, i sortirà a Shazam la monstruosa societat del Mal, de Jeff Smith l'autor uh -huh. de Bone, la veritat és que és una obra que trobem que també pot ser interessant i a més a més, en eh, la línia aquesta de col·leccionar de butxaca, que ara estan triant Lobo, per exemple sí. doncs sortirà Hitman, que la veritat és una sèrie que a mi m'encanta guionitzada per Garcenis i amb diusos de John McRee, que va durar poquíssim, jo no sé si és que van publicar-la la meitat, però dona la sensació que hauria d'haver continuat i no va continuar uh -huh. en tot cas els recomanem aquí no els tingui i un volum que a mi m'ha arribat al cor que tornin a publicar, que és l'edició absolut, com no, de Camelot 3000, amb guió de Mike Ubevar i dibuixos de Brian Boland sense dubte un dels millors dibuixants de la història del món del còmic. Uh -huh. Brian Boland i Alan Davis són potser el, el culment del dibuix perfecte. I de què va aquesta història? Camelot 3000 eh, no la tens, ostres, ja no, te la deixaré. no, no, no. no és una història que actualitza oh, és com si el rei Arthur ressuscités a l'any 3000 i combatés contra extraterrestres que estan Ei, capitalitzats promet? per la Morgan Le Fay té un toc surrealista és el primer còmic que li va encantar la meva mare dir, és, uh -huh. és, té aquesta peculiaritat la veritat és que no està gens malament a part que el dibuix és però excepcional que sempre fa només portades doncs fent còmic sencer ens l'apuntem sí, sí, sí, uh -huh. des d'aquí ho recomanem moltíssim una altra cosa que hi haurà de nou en aquest segle del còmic sí. Que ja quasi que acabo És el premi, s'ha afegit un premi nou A la millor llibreria espanyola especialitzada en Còmic ah. És un premi que se'ls he acudit fer Hi haurà com sempre, eh, en aquest cas Podrà participar el públic a la secció de públic I els professionals també O sigui, serà un premi que donaran els públics I els professionals per la seva banda Bé, a mi m'ha fet gràcia això Donar un premi a la millor llibreria Bueno, que. preu? Bueno Podem apostar, no? Fem les nostres apostes. Podem... Gigameix. Gigameix, s'endurà el gat a l'aigua segur. Això o alguna de les madrilenyes que està posant molta publicitat a Quiracòmics, que està posant ara molta publicitat a sí, no Fòrum. Sí, ara no és Panini. Exacte, Ai, i, i, sí. de Panini, sí sí, sí, sí, perdona, sóc jo que vaig 10 anys atreçat. Molt bé, ens queden dos minuts, no sé si vols comentar la polèmica de Straczynski amb One More Day o... One More Day és una saga que suposa un reset total a la continuïtat de spider Spiderman, per, per informar una mica els nostres oients, i el torna en una època on ta, encara no s'havia casat, on no té un duro, on encara fa servir els llançateranyines llança sí. mecànics... I clar, aquesta mena de sabotatge a la continuïtat de l'Avinia de Spider-Man a mi em sembla una mica un pecat més que res perquè com ja ha dit, ja han dit altres fans de Spider-Man per es creava l'Avinia Ultimate Exacte. si no és per això uh -huh. o sigui, mmm, què passa no? Se suposa que a l'Avinia de Spider-Man el problema que tenia era que era molt difícil ajuntar-s'hi nous lectors perquè ja era una sèrie amb molta història al darrere i per això es va fer Ultimate i si ara fas el mateix a Ultimate que l'Amazing Spider-Man de tota la vida quin sentit té nou ha vingut ultimate. Jo no ho acabo d'entendre. No, no i a més totes les històries que han escrit és que perden absolutament tot el sentit fins a aquesta saga. Ah, exacte. Total que no hi estem d'acord. I que jo ja quan comenci el un dia més ja no me la compraré aquí a Espanya o sigui ja tu ja acabes ja amb, abans de, de l'últim acabo amb, abans del One More Day just abans. Sí, amb el back in, back in Black que és l'última saga de Cada, de que, que comença a... aquest mes o el mes que ve sí, ha, sí, de, sí. ha de sortir si no aquest mes o el mes que ve aquest mes, aquest mes comença aquí. aquest uh -huh. mes comença el Back in Black molt bé, doncs ja està, no tenim més notícies No tenim més notícies, no tenim més temps eh, res, Ens ens queda mig minut pel que ens diuen Doncs nosaltres eh, ens acomiadem amb la música d'Encantada eh, Cançó nominada als Globus d'Or que es diu That's How You Know A més a més, doncs una de les pel·lícules revelació d'aquest Nadal pel públic familiar eh, Marta, serà la setmana que ve proper dimecres Alça. Jesús, Jesús, Jesús i salut Fins dimecres eh, Ah sí, fins dimecres que ve a eh, Togaram també. Fins aquí 15 dies. I jo també l'Igna Cervant m'acomiada d'aquí a una setmana. Esperem estar aquí dimecres, si és que abans no han vingut els Mossos a detenir-nos per als comentaris de, de, de Tom Cruise. Bona nit! Som les 11. La radioactivitat més música.